Zerge a hóban Amikor a havas tetőket fehéren csillogó hóköpeny borítja, a fekete bundát viselő zergét igen könnyen lehet meglátni. Amint már említettem, a hó, mint a nyomozást elősegítő tényező csak a bozót zerge felkeresésénél szerepel vadásztechnikai szempontból, mint döntő fontossággal bíró tényező. A szurduk-szorosban akkor mentem zergére vadászni, ha friss havon lehetett nyomozni. Az ottani talajviszonyok között ez egyike a legnehezebben megoldható vadászati feladatoknak. Az ember a nyomot rendesen a legsűrűbb bozótban találja meg. Míg a hó friss, puha és nem recseg, a zerge alig merészkedik ki a szálas erdőbe, ahol azt követni lehetne. Ott forgolódik a szederindákkal látszott galagonya és csipkerózsabokrok között, és a vadásznak legnagyobb bosszúsága abban áll, hogy a földön, ahol a nyomokat keresi, alig talál havat. A bokrok ágai között pedig azok a hatalmas hópamacsok függnek, melyek lerázódva az alig látható nyomokat eltakarják. Az ember nyakába zúdulva ellenben az inga lábújnak, és a test nagy részét egy hideg priznic borogatással veszik körül. Ha teljes szélcsend van, az ember könnyen segít magát. Körül járja a bozótot, és igyekszik könnyen járható helyen a nyomra ráakadni. Ha a nyom nem vezet ki a bozótból, akkor az ember leginkább annyit ért el, hogy tudja, milyen körön belül kell a vadat keresnie. Az ember újra behatol a sűrűbe, és így lépésről, lépésre, de néha hüvelyről, hüvelykre haladva kúszik előre. Így módon gyakran olyan közelről jutottam lövéshez, hogy szinte nem volt kedvem az állatot mészáros módjára leteríteni. Mintha nyúl módjára vakon megbízna abban, hogy a sűrűben senki sem látja. Verőfényes, szép időben, különösen dél felé a zerge nem tartózkodik a legsűrűbb bozódba. Ilyenkor valamely szikla párkányon szeret sütkérezni. Sziasztáját délelőtt kb. 11 órakor kezdi meg, és néha háromig mozdulatlanul fekszik. Gyakran úgy tudtam meglátni, hogy a hegy túlsó oldaláról nézve messzelátóval követtem a nyomát mindaddig, míg annak végét nem találtam. Az ilyen zergét szélcsendes időben, eltekintve azoktól a nehézségektől és veszélyektől, melyek a hóesés után a sziklás erdőben fokozott mértékben jelentkeznek, aránylag könnyen lehet megközelíteni. Ha az ember az első lövéssel elhibázza, úgy amennyiben a nyomokat a cserkészet követelményeinek szem előttartásával kitartóan követi, rendesen még egy második lövésre is nyílik alkalma. Amennyire az én tapasztalataim terjednek, a zerge nem lát jól. Hangokkal és zajokkal szemben, melyek nem bírnak különleges emberi jelleggel, mint a beszéd, köhögés, tüsszentés, többé-kevésbé közömbösen viselkedik. Egy lövés alig nyugtalanítja. Guruló kövekre nem igen figyel, csupán a szimatja éles. Azért a cserkészésnél mindig és minden körülmények között legfontosabb a szélirány. Egy szurdoki erdei zergebakot egyszer az első lövéssel elhibáztam. A golyó épp alapockák felett súrolta, és jókora szőrmegpamacsot tépet leonnét. Messziről a lövés helye úgy nézett ki, mint a koron fekete bak hátán fehér ford lett volna. A lövés után a hegygerinc éle mögött tűnt el. A nyomot követtem. Azon a napon még kétszer láttam, de nem tudtam annyira megközelíteni, hogy lövéshez üssak. Esteledett. Az üldözést abba hagytuk, egyik erdőőrömmel voltam, és egy védett helyen előugró sziklafal alatt éjjeli szállást kerestünk. Én a tüzet élezgettem, míg György a fát hozott. Mikor ránéztem, azt vettem észre, hogy a felettünk tornyosuló sziklafalat figyeli, azután pedig kezével magához int. Fegyveremet magamhoz véve óvatosan otasompolyogtam. Györgye az erge bakomat nézte. Egy sziklafal keskeny peremén állott. Épp bal lapockáját mutatta. Fejét, illetve nyakát az ergét annyira jellemző merevséggel balra fordítva nézett bennünket. A hátán lévő foltot egészen tisztán láttam. Az általam megjelölt bak volt. A nyakfordítást azonban gyorsan megunta. Negyed fordulattal balra kanyarodva velem egyenesen szemközt állt. Az előbb nagyobb céltáblát mutatott. Helyzetváltoztatása által a látható felület azonban annyira megkisebbedett, hogy majdnem úgy nézett ki, mintha lőtávolon kívül volna. A világítás sem volt már a legjobb. György a távcsövet kivette a kezemből, és azzal nézte a bakot, mely a maga szikla párkányon állva teljes biztonságban érezte magát. Györgya biztatott, hogy lőjek. A puska csövét egy bükkfa támasztva guztáltam. A vad a célgömbhöz képest aránytalanul kicsinek látszott. Végre az ergét igen durva célgömbbel, mely valamivel az irányzék felé emelkedett, a mellén látható fehér foltig eltakartam. A ravaszt elhúztam. Az erge hosszú ugrásokkal párkányról párkányra szökkelve elérte a gerinc tetejét, melynek éle mögött eltűnt. Elhibáztam. Eltaláltad, volt György lakonikus válasza, ki az egész folyamatot a távcsövön keresztül sokkal jobban figyelhette meg, és azért a sebzett vad jelzését is észrevette. A majdnem térdig érő hóban megmásztuk a sziklafalat. Mire azt a helyet elértük, hol a menekülő zerge a gerincen áthaladt, már majdnem besötétedett. Györgyének igaza volt. A szűz tiszta fehér havon hatalmas vörös vérrózsák tarkálottak. Legnagyobb meglepetésemre a bak azonban nem ereszkedett le a szikragerinc túlsó oldalán, hanem jobbra kanyarodva egy ideig a hegyoldal mentén, kezdetben ugrásokkal, aztán lépésben haladt előre. Aztán megint felkapaszkodott az érre, és ott felfelé folytatta útját. Ez az állat nem lehet súlyosan megsebesülve pedig a habos vértű lövésre engedett következtetni. Sietve üldöztem, mert a besötétedéstől féltem. Épp az utolsó pillanatban, amikor még annyira világos volt, hogy lőhettem, a bak tőlem húsz lépésnyire egy feldőlt fatörzs mögül felkelt, és hosszú ugrásokkal menekült. Egy nyaklövéssel leterítettem. Olyan szerencsés helyen esett el, hogy ugyanabba a völgybe gurult le, hol táborozási helyünk volt. Midőn kezünk ügyébe került, oly közel volt éjeli szállásunkhoz, hogy oda zsákmányunkkal, melyet ketten egy rúdra fűzve vittünk, tíz perc alatt elértünk. Itt a lobogó tábortűz fényénél zsigereltem ki a vadat, hogy az első lövés hatását megvizsgálhassa. A lövedék a melle közepén, a fehér foltnál behatolva szétroncsolta a tüdőnek egy részét, nagy lyukat ütött a gyomrába, és végre az egyik hásocomban, a hátgerinc közelében akadt meg, miután a beleknek nagy részét rettenetesen szétroncsolta. Ezek után gyakran azon tanakodtam, hogyan kell az ergét tulajdonképpen meglőni, hogy tűzben maradjon. Pedig nagy általánosságban nem állíthatom, hogy az erge egy-egy jó lapocka lövés után nem esett volna el. Különösen, ha a boldogult, felejthetetlen emlékű forgács István Gróf kordite használtam. Olyankor a szegény állat úgy dölt fel, mint a megfricskázott kártyaház.